«Ти що?» – вигукнула Марина, а її мацюсик не від чого облизався «Да, і від неї одіколоном колоном смердить, що чуть не вчаділа Але саме інтересне не те Вона сказала, вона сказала що Шурик має образування «Та ти що?» – в один голос згукнули Валька з Мариною Аж мацюсик перелякався і стербнув би з пелини, коли б міцні маринині руки не притримали його тоді Мацюсік прищули в рожеві вушка і по злодійському блиснув очима, як один із залицяльників Марининої двоюрідної сестри, про якого, правда, як і про сестру, тут мова не вестиметься. «Да», – сказала Руденька, – капілі не було, побігла в город по хліб. «Сьогодні хліба до нас не привезли», – сказала Валька. «Да, тому вона побігла в город». І почали шурики своєю мамашею говорити і так умно балакали, що я почти нічого не второпала, і все по українському, по телігентному, і все так ото, як по радіо телевізорі, красиво говорили. Про що ж вони говорили? спитала Валька, а Мацюсик почав любасно вганяти Марині нігті в її гладке стегно. Але Марині на цей мент було не до гри, і вона скинула Мацюсика з пилини, той упав на землю і ображено, безгучно кавкнув, розтуляючи рожевого ротика. «Вона хоче забрати його з собою», – мовила Руденька. «Сказала, врачів хороших запросить і буде Шурика глядіть. Він щось там торочив, я почти не поняла. Але вони були посварені, і вона прийшла ото миритися». «І забрала його?» – спитала Валька. «Почекайте, ще не все», – знову заквапилася Руденька. «Тоді прийшла капіля». «Як же вона встретила невістку?» – їхідно спитала Валька. Цього не знаю, бо тіко слухала А мама сиділа у вікні і сказала Стара вийшла от Шурика заплакана І всі її креми й помади розлізлися І була вона, каже, мама страшніша капілі І пішла вона, сказала мама, з двору до машини Але машина не поїхала, бо мама не чула А Шурик з капілею розговаривав і казав, що він до матері повернеться А капіля плакала А саме інтересне не те, сказала руденька і замовкла Викругливши жовті очки «Кажи, і не тягни, тань», – не втерпіла Марина. «Саме інтересне, Шурик сказав, що скоро помре, і що він повернеться до матері для Блізіру, і що Капіля проведе його в путь», – сказав, «бо він Капілю любить». «То це він аж такий больний?» – спокійно спитала Валька. «На свої вуха чула», – сказала енергійно Руденька, «а мої вушка мене ніколи не підводять». І вона взялася пальцями за мочки. «Да, це ціресно», сказала Валька. «І забрала його мати?» «Забрала», мовила Руденька. Мама сиділа у вікні каже, стара повернулась до машини, і помади креми в неї знов були в порядку. «І капіля помагала», сказала мама. Шурику спуститися із сходок, а потім хотіли обидві його вести, але він, сказала мама, не дозволив, а взяв свої палки і подибав. І стара, сказала мама, заплакала. І креми-помади знову розлізлися, а Капіля сказала, мама вже не плакала, а весь час мовчала. І пішли вони слідом за Шуриком, і мама далі не бачила. А коли я вискочила у двір, то в дворі їх уже не було, а коли я вискочила з двору, то й машини вже не було, а Капіля плакала. Я хотіла з нею поговорити, але вона не далась, махнула рукою і сказала, щоб я її не чіпала. І я її не чіпала. Тоді Капіля здихнула тяжело і каже... Піду мамі розкажу І пішла на базар до своєї мами Тепер він до неї не повернеться Мовила задоволена Валька Ні, Шурик поклявся, що прийде Бо вони сказав договорились Капіля до нього приходитиме А коли Шурикова мамка її про жене сказав То він до неї повернеться А вона, мамаша його сказав Шурик Капілю точно про жене Я б теж її прогнала Мовила Марина і підтисла губи Мацюсик цей час сидів на повстяній підстилці на ганочку і облизувався Виструнчившись і жовтий вогонь погляду «Да, діла тіресні!» – сказала Валька «То це Шурик придурювався, що він босяк?» чого ж, мовила Руденька з поважним личком «Він спився, а коли хто зіп'ється, то має він образування, чи не має? Все одно босяк!» «Действительно!» – сказала Валька Певне, добре б своїй матері в печінки, що вона про нього забула. От до чого водка приводить, повчально сказала вона Марині. На кого ти намікаєш, озлилася Марина, адже натякала валька на її чоловіка, Віталія Коржа, якого колись сама Марині засватила.